اللہ الرحمن الرحیم وانبی موسی علیہ الشرعی رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو موسی شری رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے دے فرمائی اخرجت لنا عائشہ رئیستی و ممتعی شیبی بی رضی اللہ عنہا کساؤن و ازارن کساؤن و ازارن غلیزن و لن غلیزن سخت سخ قالت فرمایلی او قبز رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هذین و الله رسول صلی الله علیه وسلم په دی دوارو کې قبز شوهو نبیبی صادر رويستو او دارંગી او لنګي رويستو سخ سختو او وی فرمایل چې پدې کې نبی کریم عليه الصلاة والسلام وفات شوهو کیسه ان کپڑا کمبل غن او دارنګي پاغي کې سخوالو وان صاد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال ان اني لا اول العرب ذا اول العرب من بشهم في سبيل الله چې غ ش می ویشتې د دا الله لاره کې قد کو نه ن غضوبې ش کو مونږه چې غذابهمو کوله د رسول اللهصل الله له سن په مرګتیا کې مالهنا عاموننو مونږ د پاارتتو الله وقلل حلتې مګرپانې د حبلی حبلو وی از غیدار اونې ته وای وهدا سمرودا کی کر حتا تردین کان اهدونا چو یوز موننا لیدوعدا ساحت به کی خو کما تدوع الشاتو لک سنگ چګډی بیجه پچ کای ماله نبا دا د فارس پی وسواله دا حبلا او دارنګې سومر کی کر دواړه د جنگل مشهور دا ازغو دو او اول ول غش دید دا الله په لار کې وشته او ګور دید دا از غیدار او غنو په نه خړلې دي ال حل بزم ال هاي اس البائل اسکان الباء او اسکان د باه المهملا وهي والسمر ذا او ككر داس شه دي نو عاني يو ذو كسمندي مشهور من شجر الباديه ذو ند صحرانا وبه قال حدثه وهو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد يا الله ارزق ده رزق ده آل ده محمد صلى الله عليه وسلم قوتا داقوتو غرزه بس بقدر کفاف ويجد افات الغنا و الفقر دوار و نخلاشه سر پر سر نہ بالکل فقيري دا, دا نه بالکل مالداری دا ځکه فقيري او مالداري دوار کله غلط اثرات لري مالداري سره سره سرکش شي او اهل علم وي كاد الفقر ان يكون كفرا بازي غريبي ان غريبا د چکفر ته جوړ شي وای اهل لغت والغريب د اهل لغته او غريب علما و وي جما نه د قدس د ايمان يسد الرمق چې بس غلګه بندای نډیر زیاد دې او نه بالکل کم دې وانبي هورره تر دی الله تعالی انহু قال دې فرمای والله الذي لا اله الا هو په غذات می دی قسم می په الله چې اغن بغیر بل الله نشتا ان كنتتوله ته میدو ب شکه ووم چې خاامخه اعتاد به می کولوبي کبي دي په خپل جګر په مکه داې پهځمکه کې خولوکې د ووج نه معناه پیس به می کاه سرا د ځم کې سره د کدي نهمراد بتنې خټه به می جوختهکه سره د وج وین کو ب شومزه له اشدل حجره چې کاړی بهټړل علا بنی دښیټې سره من الج دوجې د لګ نه وکه کااتو یو منوب شکهناوم ځې او ورالله توريقی هم الذي هاغلهه ی من نو چې و راتل فمر النبي صلى الله عليه واله وسلم تیر شو په ما نبی کریم له الصلاتو والسلام فتبسم حين راني نو تبسم کړه او کله چې زه وکتم وعرف ما في وجهي په جندل او چې ما په مخ کېو ومعفي نفسي او زه په نفس کې پوه شو چې دی خوګه نه ثم قال به اباهر دا هغه ترحیم نه د منادا یا اباهر قلتم اویلبیک یا رسول الله حاضر یاد الله رسولا قال الحق في والش ومدوا ما پس رازا ومدوا الله حبيب لاو فت فت زم ور پسې شوم فد حل ورذن شو فاستاذنا طلب دي اجازه تو کو فاذن لي فاذن لي نماته اجازه تو کو فاستاذن اجازه تو فاذن لي نماته اجازه تو ورذن شوم فَوَجَدَ اللَّبَنَنَ ويَمُنْدَلْفَيْ فِي قَدْهِنْ بِپِيَالَيْكَ فَقَالَ مِنْ هَذَا هَلْ هَذَا اللَّبَنُ دَفَيْدَكُمْ زِنَنِي قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ ذَا فُلَانِ سَهَابِيَ أَوْ فُلَانَةٌ يَا فُلَانِ سَهَابِي تَأْسُتَ هِدْيَكَ رَالِغِلي قَالَ أَبَاهِر قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْحَقُّ إلى أهل الصفا لا رشد أهل الصفا وطالبان پسې فدعهم لنماته روبلا قال له وي اهل الصفا ضياف الاسلام داد مسلمانان او د اسلام ملمانو لا يعون على اهل د زیننیو سبال بچتا ولا مالن مالو ولا على حدن په یو تن باندې ټکان وکانې داتهته سودهقطتون چې د الله بته بسسه د قرارله بههې هام نو دا بهې دوی ته ورو لېږله لمته نه اول من هاشي نو داغې نه ب نهها سلولوسه شي و داته تو هدیتون کله چې بر راله ورته هدیا رسم دته ب مېږلهوه الله پې او سودهقې نه واشره کو هم او شریک بیکل دوی په دی کې فسانې ذلك و د خبرې ما لره خفهکو تفته ماوي او ما هذالبنو سدي دا لوغون ت پې په پیاهې په كنت حق کو من هذا لب و م زډیر هدار چې ما حاصل کړړ ددي پهیونه شربهته ننسکل ات قووه به مضبوط شوي به په دی په جا او کله چې را شي وامرې ما ته وکموکې فته ا نه تو نوزب وما ساو ن دی نه چوب یا بلوغنی چې ما ته من هذاله بې ددي پهونه. وَلَمْ يكون مِنْ توعت توعت رسوله دا دا روبل فاقبل لهم من اللَّهِ الله رَسُولِهِ رسول شله عليه اصللهمه بددون دله د رسول د تا بدارې نه خلاصنو فېته هم زرالم فداته هم نو مروبلل ف عقببل لي متوجې شل وستزنو اجازت ی روی نیولدنا است زایونه خپل د کورنا قال الله حبیب یا باهر قلت لبیک یا رسول الله قال خذ وراوالذا پی علی فات وهبن دیت ورکا قال فاخذت القده ما پی علی راوا واستفجلت شروشهم اوتيه الرجل جو ورکول بمدا اسریتا فیشرب وغبسل حتى يروى تردی جم 320 ثم يرد عليه القدح بیابی پیالا ما تا واپس کا فوتویه الرجل ما ببلسڑی لورکو فیشرب وغبوسکل حتی اروع بمورشو ثم يرد علی القدح بیابی ما تا پیالا ما تا واپس کا حتی انتهی تو چرور سید بنبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم تا وقد روی القوم کلهم عرشی وقوم طول فاخذ القذا هذا الله بي ابي الي بلاس و كراوه و صفا و دعوه على يدي كي خو بلاس مبارك فنظر الي ما تهو كتل فتبسم عي خاندن فقال باهر قلت رسول الله قال بقيت انا وانت يبقى قاطشم زوت قلت ما و صدق يا رسول الله تاسريت يا ودي الله رسول قال اقعدي كينا فاشربشك وقعتكنا سمف شريف تنو مشكل فقال اشرب بهوس کا فشربت نو مشكل فما ذا لے يقول و میشو چی فرمایلی اشرب اسکا حتا قلت ترجيما ولا نور نشمس کله ولذی پاغات می دی قسم می باثک بالحق چتا په کرا لگیلی ما جد له مسلکن نور دتیرے دوزه دشتہ قال فاريني بما نراك ما توفاتوه والقضاء نايت من فيال وركا دلا حبيبته پیاله پلاسو کې ورکا فاريني ما تو خينو نور میکه پیاله فحمد الله تعالى ذا الله حمدي وي وسم بسم الله وشرب الفضلتا او باقی مند د ټولون د الله پیغمبر اسکل اذو زمانه باز خلک کرکا کای د جوټا نا وګوره سید العالمین ده او خاتم النبین ده د ټولو جوټه اسکل رواه البخاری رحمه الله اديګي دان دي جوړه تقسیمون کې د اخر کې او خوريہ کډبانې هرسته وایزه بازار مخ کې موړ کا ماشینه بیا پاتې دي چې بس برکت دي ټول لورکو رواه البخاری رحمه الله وګور تا طالبانو جوند اپدی ترتی بغای دین ز د کولو وان محمد ابن سيرين ان ابي هريره رضي الله عنه قال لقد ريتني ابو هريره رضي الله عنه بيشك مازان قتل و اني الاخر او ذب خامو خارو غرزیدم बेहوشا فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه جیدی په مم نمبر در رسول الله صلی الله وسلم کې د حجره د عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها سلام مخشیا عن علی بخدی بروان رالا ریاز الجنت کې برو غرزدم ویجی الجای را بغراتلن کې یو کس کسبتی ردو زو پزمک به خود پروته فایده او رجلو علا اونو کی اغبا کیخو اخپز ما پسط و ایداد دای دا عادتو لیوانی لبی پسط پا کیخو نابرا بیدار شو دا به ګمانې کورو چې گنی لیوانیم اذا ما بی خودی خودا لیوان ونتوب د وجه نوا دا لوگی دا وجه لوگ نوا و یرا انی مجنون اغبا دا خیال کولو گنی چیز لیوالیم و ما بی من جنون اپا ما خو لیوان ما بی الجوع نو پما مگر لو گوار واه البخاری ندا سختو سرا صحابو تلباو د دین دین زده کړي نو دین غره ز د کول خول د سره بټاکري تکلیفونه سره برداش کړي کما زنا کم نارینا کم عالم چې ډېرو مزور چارجو دتیغه درس او تدریس نشي کول هاجر دغه ټه امامتی لټه او یا نور چې تښکول لټه ځکه د هغه په دې لکشي کار نکيږي ا درس او تدریس دا خود غریبای فکری شهر بیا خاص کار په پښتونخوا کې چې دای نخپل امام تس شیور کای او نو مدرس ته تس شیو نو مدرسي سره مدد کای رواه البخاري رحمه الله وان عائشہ رضي الله تعالى عنها بیوی فرمائے قالت توفی رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودرعه مرحونه اوذا غي زغرا غان شي وعند يهودي عند يهودي شرع اغور صدقه شان قرزن اور بش نہ ور کولیو یا سینال آیاتو بالله تتما پی سی مال بیا راکې نا فی ثلاثین صوم من شعیر قدیر شو سواو کی دور بشونا دا دومره خیر ای سو او دا الله حبیب وفات شو د اصغر پاتش و غانا ابو بکر رضی الله نو دا زادہ کړی وا د الله د پیغمبر میراث کمزې کې چې بعضې و رواف چې می راس تقسیم نشو، پیغمبر پې غمبر نه سپاتې نونو خو کرضدارې اوغې ګاه پره تهوه وانان رد الله نو قاله راهنن نهبي صلله الله عليه وسمه دیو ګاه کړي نهیر سسلام خپله غرهې شاعین پور به شو ومشيتوا تليوم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تب خبز شينن پروتاي دو ربشو وه حالت سنخهن او وازدا وا چی خوند بدلو اي پخکړې سو وازدا اوداغي بوئي کې تغيور راغلو د ډېر وجداد ته چینن وی جوګه مې بدلله دا, دا, دا, بدل دا خموړي دا چې ته وګیو نو ښه شی به دې مخ وړي او بدل کړي دا شرن خړل ناروان ندي ها ور په غمبر خړل دي دا حجی سره مود شي نو مزه چاړای وایره بوینده پکې وې ساکا چې څنګه دو څنګه نه ده ار څ ډیر دین وې دا بارتاو کوبل شي و خرو اجي سشې نه بیسوک بنې نه او نه سکه کوي نه سکی دوربش وروټي اپخکړې سو وه حالت واز دوا سانه خاتن چې خوند بدل ولکد سمعته او بيشکه ما ته اورېدلو یقول فرمایلي ما اصبح العالم محمد ند سبا کړې آل د محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم سوا سوا د دریکو لوتوي ستاوي دار ابو سوادري كيلو د زموږ د دا داغې نه لکسي واده ولا امسا او نسوا ما خم کړي و انهم لت شت ابيات نود انحكور نو ه درې كيلو د نه انحکور د پارس شي ده او پاو پاو نشي چټا کوي چټا ابن رسي ها باي رواه البخاری وانبی حریرت رضی الله تعالی عنہ قال دے فرمائی لقد رئیت سبعینا بیشک ما کتلی وو یا من اہل سفاد اہل سفاد طالباننا ما منهم رجول نوپ دی کی اوسر علیہ رداؤن جپاغد سادروی اما ازارن یا بلنگو و اما کساؤن ایا بس کنبل منبل کسا سادرو قادر بتو شی اعناقهم او دې تړلې و داسوټونو کې اديو ساده نه بد قميصو پرتوکار څنګه اخله ناغتا سوزنانو تمال تک چلي خوله ودل درزي دی نور نو طالباتو ته خو هي آتا زله خدرزي کنه تا دا مونږ دې پری وې بیا خو دې نه شوې ته خلک ځکه کړه کنه او د دې سیمنځ ته کېده دا کول نه نشته قادر بتو شیده مجموعه کوم کړي جومو کوم کړي پتا د غب چې خلق از دکی ترلې او د شټونو سره منها ما يبلغ نصف ساقل زنياغه او چا وني مو پندو تر شهدو او منها ما يبلغ الكابل ازني بغيتو تر فیجمع بیدیه دالنګ به را جمع کول او پخپل لا شنو کراہیتان تو را عورتوه دوجد بد غنول د دینه شرت عورت او نشی دی ای او یو صادر کی جون ثیر کو اونند د هر زنانه او نارینا شندوقو د جامو نडकی ای پیو سادر کی ایمان کم میدان تور سیدن اللہ دنیا کی و عزت رازی ما دنیا کی پی دا جنت زیر او کو نوکڑیر کالی جامی او دیر اسباب شیدی و نارینا زنان پدی بسکائی رواح البخاریون آسی بیا جڑا پاتی شی چمڑا شی یا مڑ شی نو صندوق روس پڑی او یو ټرک سامان د خزیو سړینه پاتې وی په پا کوم خبر روان دوکله یو ژيله ځاړي یو کله بلله ځاړي ابددا دا غن اروسو دا, دا پاتې شول په کوم خبر روان وانا شتر د وی الله تعالی انھا قال ذبی فرمای کنا فراش رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم السيد العالمین بستروا من عدمند شرمننا حشوه لی فند معلوچو پزې پاره کې پاتې د کجروې اسی پست پست پوستکی داغې فقیر یو رواه الب رواه البخاری رحمه الله وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال رے فرمائے کن جلوسن منغن اسو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرا یذ جاء رجل من الانصار راغ او سړې د انصار نو فسلم عليه السلام پیو اچول ثم ادبر الانصاریو بیاشا کان سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورته اخلن سواره د انصار ورو راکه فخیساد بن عبادہ سرنگ دې رور زما صاد بن عبادہ فقال اغه بس درست دي ستر د جشي بچي ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مَن یعوذو منکم سوک د جداغت اپوست زید تا سنا فقام وقمنا معه الله حبیب درې دل مونږه مرسودري ونه نو بذعتا عشر و مونږه د پاسه لسکسانو ما علینا نعال د یو کس پی زارم نو پی وی وی سودت ولا خفاف النموزی وی ولا قلان سون ټوپي د یو کاس ټوپاین او ټوپي واشنو نو سارتور سرخ پی ابلغ پی ولا قومس او نکمیس نو نمشي فی تلک السباح تلومنگ پدغ خورنا کز مکه کی پیدل حتا جین او مور ثرالو فست فستا خر قوم قوم ته رستو شو من حولی دین غیر چا پیردا ادب خی خپل خلق بیمار سره ناسی چې با سویت دل د ششی ته پوسو کی ا کټور زيتانی ولیا به کم جنته پوس ک دنا رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم او الله رسول او د مرګ ریاه کسان ما سره او دا اغوی تا پوسیو کو رواه مسلم دا دی حدیث روایت کنه دی امام مسلم رحم الله دی امران ابن حسین رضی اللہ عنہ مان روایت تی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی خیرکم قرنی تاسو کې غراز زما پیڑی دا او دا پیڑی سو کو دا صحابو کو دا غر خلق پیغمبر وی غردی نوسيا وزناورو ناپورا پواسي پو آئی پاسي گاڑی وڈی وئی پئی ثم اللذین يلونهم بیاغ کسان چیت نزیو ين تابعین ثم اللذین يلونهم بیاغ چیدیت نزیو تب تابعین دیت قرون ثلاث مفد اکو بعد هم قوون بیا به شي پس د دی دریو پیرونه یوقوم یا شهدونونه ګواهی به کوي ولایسته شهدون د نه د ګواې طلب بنو کې معام ګوا کولکه چې ځم د د روغوکم مع هم س پیسرهکوس په بعضې ملکونو کې سپینګې مشران ګواې پسې ګرځي د غې ذری معاش ده او د دوکانه او په د ضرورو ګواہی کې دی واچولو 500 500 روپۍ دی ورکې د ګواهی وک وا يخونو ولا یؤتمنون او خیانت بکاي ولا یؤتمنون ما نذارب نشی ګنله و ينذرو نذرو نبمني ولا یوفون پراکې بینا و یظهر فیه او را ا سرغن بشی پدای کی ډیرواله د غخی یعنی خرا کا اس کا اگ بڑیر کئ علا غیر الوجه المعتاد اکوشش بیدای چ مونغاغت شو متفقون علیہ وانبیو ما مترذ یاللہ تعالی انھو قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یابنا ادم میں بنی ادم ان کان تبذل الفضل ب شته چې دا چې لګې دا سیوا سا د نان نهف کې او د بچونه سیوادي خیر لکه دا تا د پاه غور دي وانتون چې کوو کهځان سرهې اوساې دا تا د پاه بد تر دي ولا تو لامووعلهکه فافین په تا ملامتتی شته به قدرې ک فاف تعول شروع کو تعول. چې د غې نه فقط ته برداش کې اوستا په ایال کدي. دانه چې ته پردي کې اوال بچ او د چانان نه فقط دربانې لازممه دغ وږ نو په خرچ کې به د خبر د خیال ساتې په خرچ کولو کې بس کې د شریت خیال به ابتداء قد اخفل اهل وعيالنا وصل الله تعالى على خير خلقه محمد اليه واصحابه اجمعين